Harmadik rész: A gyerekekből immár férfiak lettek 1939. októberének végén Harald Kvant rövid szabadságra hazatért Berlinbe a megszállt Lengyelországban motoros futárként teljesített hat hónapos katonai munkaszolgálatból. Az országot megszállta és abban a hónapban ketté osztotta Hitler Németországa és Stálin Szovjetuniója a két diktátor megnemtámadási szerződését követően. Günther kisebbik fia a felnőtt küszöbén állt, néhány nap választotta el a 18. születés napjától. Közvetlenül a háború kitörése előtt fejezte be a középiskolát. Az érettségi ünnepségen Günther és Magda egymás mellett ültek az első sorban látszólagos harmóniában. Az elmúlt öt és fél évben Haraldnak együtt kellett élni az anyjával és a mostohapjával, valamint az egyre növekvő számú féltestvérével és a szülői hűtlenkedéssel. Göbels a Lídia Bárovával történt szakítás óta hétközben többnyire egyedül töltötte napjait Berlin központjában egy fényűző rezidencián, amelyet nagyvonalúan fizetett a közelben lévő minisztériuma. De a civakodó Göbels família centruma változatlanul a családi villa volt a puccos Schwanenwerder-szigeten és a miniszter vidéki birtokán berlin Északra. Harald új otthona azonban, akár csak több millió fiatal férfié, hamarosan a II. világháború feldúlt csataterei lesznek, szerte Európában. Harald már látott valamennyit futárként a háború atrocitásaiból és a megszállásból a lengyel fronton, és azokon a területeken, amelyeket erőszakkal irányítottak a nácik. Részletesen elmesélte Magdának és Göbelsznek, hogy mit tapasztalt a német háborús bűncselekmények kezdetét. 1939. október 28-án Göbelz azt írta a naplójába, hogy Harald megtapasztalt mindenfélét Lengyelországban. A gyerekekből immár férfiak lettek. Goebbelsz másnap ünnepelte a 42. születésnapját, és Harald ismét mesélt a mostoha apjának lengyelországi benyomásairól. A beszélgetésük után Göbelz azt írta a naplójába, hogy a nevelt fia immár valódi férfi és katona, aki rengeteget fejlődött. Goebbels szerint mindaz, aminek Harald tanúja volt, pozitívan hatott a jelenlegi fejlődésére. A tinédzserre mély hatást gyakorolt, amit látott. 1939. november 2-án, egy nappal Harald 18. születésnapja után, Goebbels ezt írta: Beszélgettem Magdával Haraldról. Kicsit aggaszt bennünket. A közbelső napokban Goebbels maga is meggyőződhetett a helyzetről a nácik által elfoglalt Lengyelországban. 1939. november másodikán Vucsba repült, ahol Hans Frank Gauleiter, a Merck bank egyik kliense és a helyettese Arthur Zeiss Inkwart, Ausztria előző kancellárja fogadta. Göbelst végigvezették a gettóban Vucsban. 230 ezer ember, Vucs lakosságának egyharmada zsidó volt. Kiszállt a kocsiból és megvizsgált minden részletet. Nem tetszett neki, amit látott. A naplóbejegyzésben, amelynek végén kifejezte aggodalmát Haraldal kapcsolatban, Göbels leírta, hogy mit tapasztalt a gettóban. Leírhatatlan. Már nem is emberi lények, hanem állatok. Ez nem humanitárius feladat, hanem sebészi. Kimetszés kell, mégpedig radikális, mert különben Európát elpusztítja a zsidó betegség. A gettóban 160 ezer zsidó élt, amikor hat hónappal később a nácik becsukták a kapuit, bebörtönözve a lakókat. Végeredményben 210 ezer zsidó fordult meg a vucsigetto amely a megszállt Lengyelország megsemmisítő táborainak, főleg a közeli Helmnónak a gyűjtőhelye volt. Másnap reggel Göbels autóval ment Varsóba. Útja, csatatereken és teljesen lezárt falvak és városok mellett vitt. Varsó pokol. Egy lerombolt város. A bombáink és rakétáink elvégezték a dolgukat. Nincs egyetlen ház. A lakosság rémült és bizonytalan. Az emberek, akár a bogarak, kúsznak, másznak az utcákon. Visszataszító, írta. Délután kettőkor repült vissza Berlinbe. Boldog volt, hogy maga mögött hagyja ezt a horrort. Alkonyatkor landolt Tempelhofon, épp időben Harald születésnapi ünnepségére. Másnap beszámolt Hitlernek a lengyelútról. Különösen a zsidó problémáról szóló javaslatom az, amivel teljesen egyetért. A zsidóság selejt, írta. Inkább orvosi, mint társadalmi probléma. 1939. november 1 miközben Göbelz a Varsói romokat vette szemügyre, Harald Vér szerinti apja egy nagy üzleti tárgyalást zárt le a közeli Poznányban. Aznap Günther Kvant DVM-je, Vagyonkezelői Gondnokságot kapott Poznány legnagyobb gyára a lefoglalt Cegielszki fegyvergyár fölött. A Cegielszki a mozdony, tüzérségi és gépfegyvergyártásról volt ismert, és a náci fegyverhatóságok minősítése alapján a város legfontosabb üzemének számított. Günther szerencséjére a birodalmi gazdasági miniszter, Walter Funk segített, hogy más aspiránsok helyett a régi barátjai legyen a cegielszki komplexum. A cegielszki művek lett harád következő úticéja is. Miután visszatért Lengyelországba, gyakornokoskodni kezdett a DVM mozdonyépítő részlegén az öntödében. 1940. januárjában Magda meglátogatta a fiát Poznányban. Arról számolt be Göbelsnek, hogy Harald fantasztikusan viselkedik, igazi férfi lett, kifejezett társadalmi érzékenységgel. Most már csak a vérmakthoz kell csatlakoznia, hogy ott is megállja a helyét. Harald következő állomása valójában a Front volt. De sokkal vakmerőbb helyzettel kellett szembenéznie, mint amit az anyja és a mostohaapja apja valaha is elképzelt. Harald Kvant 12 éves kora óta az anyjával, mostoha apjával és a féltestvéreivel élt, miután a pár eldöntötte, hogy nem engedi vissza Güntherhez az 1934-es húsvéti ünnepek után. A kemény gyerekfelügyeleti csatározások ellenére Magda és Göbels megengedték, hogy Harald minden második hétvégén meglátogassa Güntert. Noha Harald a harmadik birodalom egyik legradikálisabb családjában nőtt fel, ő maga nem volt náci. Sőt, csöppet sem törődött a nácizmussal. Megengedhette magának, mint Göbels nevelt fia azt csinált, amit akart. És tinédzserként sokkal fontosabb dolgok érdekelték, mint a fasiszta ideológia. A lányok, a motor és a kocsik leginkább. Ennek eredményeképpen Harald teljesítménye a náci ifjúsági szervezetekben csapnivaló volt. 14 éves korában kibukott a tengerészeti Hitlerjugendből, amely a náci ifjúsági szervezet egyik fegyvernemi szakága volt, ahol katonai előképzést kapott. A tizenéves Harald nem kedvelte a katonai drilt, és összetűzésbe került a szakaszvezetőjével a kötelezettségek alól, és meggyőzte Magdát, hogy írjon igazolást neki az iskolai problémák miatt. Annyit hiányzott, hogy közölték vele, ne menjen vissza 1936 őszén. Amikor 1938-ban eljött az idő, hogy belépjen az nszdap nem töltötte ki az űrlapot, és sosem lett tagja a náci pártnak. Harald később azt mondta, Goebbels célja az volt, hogy olyan messze térítsen el apám eszméjétől, amennyire csak lehet. Tengerész tisztnek szántak, nem üzletembernek vagy mérnöknek. De Harald nem csatlakozott a tengerészethez, a Luftwaffe-ba lépett be. 1940. júniusában, miközben Poznányban gyakornok volt, jelentkezett az Elite-Ejtőernyős részlegbe, miután legjobb barátja, harckocsi parancsnokként halt meg, amikor Németország megszállta Franciaországot. Nem tart itt már semmi. Nem vagyok más semmiben, mint a többiek. Írt a Poznányból egy másik iskolai barátjának. Göbels boldog volt, hogy a nevelt fia hamarosan belép a hadseregbe, hogy alaposan kikupálják, mivel Magda panaszkodni kezdett legidősebb fia fegyelmezetlensége miatt. Még tinédzser és botrányosan viselkedik, írta Göbels a naplójába 1940. júliusának végén. Mialatt apja Poznányi gyárában gyakornokoskodott, Haraldnak lett egy barátnője, a Poznányi Metropolitán Színház egyik színésznője. Magda nem kedvelte, a következő poznányi látogatás alkalmával berontotta a művészeti igazgató irodájába, és követelte, hogy rugják ki a nőt. Az igazgató visszautasította. Hamarosan az igazgatót rúgták ki, és kényszermunkásként dolgozott Günther Poznányi járában. Az anyja szerencsére hamarosan, alig néhány hét múlva elkezdődött Harald Ejtőernyős kiképzése az első Ejtőernyős hadosztálynál. Dessaúban állomásozott, mint egy órányi autóutra Berlin-től délnyugatra. Amikor 1940. október közepén hazament egy kétnapos eltávozásra, Göbesz helyes írta. A hadsereg gatyába rászta. 1940. november elején, néhány nappal a 19. születésnapja után Harald egyhetes szabadságra érkezett Berlinbe, mégpedig Ursula és Szilvia Quant társaságában. Ursula akkor vált el Herbert-től, Harald féltestvérbátyjától. Szilvia pedig Ursula három éves kislánya volt a házasságból. Miután Harald visszament Dessauba, Ursula és Szilvia Göbelszéknél maradt Berlinben. Végül majdnem három hónapig laktak a náci familiánál. Az események bizar fordulataként Göbesz 1940 karácsonyát három nővel töltötte. Ursulával, Magdával és az ő legjobb barátnőjével Ellóval. Akik valamikor mind a Göbels által annyira utált kvant dinasztia valamelyik férfi tagjával éltek házasságban. A karácsony göbelsz bógenzé birtokán érte őket Berlin mellett északra. A lakályos kis fa épületet, ahol olyan sok éjszakát töltött Lídia Bárovával, Göbels hatalmas vidéki kúrjává építette át 30 szobával, egy 40 szobás kiszolgáló épülettel és egy garázskomplexummal. komplexummal. Délután Göbels és a nők egy két órás lovas túrára mentek a család új lovain, a hófötte Brandenburgi vidéken. Este pedig a társaság olvasott, zenét hallgatott, történeteket mesélt, kicsit plegykált Güntherről, Herbertről és a többi kvantról. Göbels véleménye Herbertről nem javult az évekkel korábbi első találkozás óta, amikor is úgy gondolta, hogy a kvant örökös enyhén retardált. A naplójába a következőket írta. Úrszula most milyen kedves, amióta elvált attól a borzalmas férjétől. Herbert valóban egy rendkívül sötét fejezet kellős közepén tartott 1940 végén, de ebben a sötétségben göbelsz a kedvét lelte. 1940 októberében Günther Quant jobbkeze Horst Pavel és Herbert tíznapos felfedező útra ment a nácik által megszállt Franciaországba. Günther összeállított egy kívánságlistát, vagy egy tucat az ÁFA akkumulátorgyár által átvehető francia célpontról, több zsidó tulajdonú céggel. 1940 nagy éve volt Herbertnek. 37 éves lett. Csatlakozott az áfá végrehajtói bizottságához, mint a munkaerőért, hirdetésért felelős személy, valamint az ÁFA Pertrix leányvállalatához. Elvált Ursulától, a náci párt tagja lett, ami illett a főnöki pozíciójához. A második világháború kitörése összebékítette Herbertet és riválisát, Pávelt. Herbert később felidézte, hogyan ért véget a versengés. Amikor jött a háború, keményebb lett a munka. Meg kellett oldanom a feladatokat dr. Pável kollégámmal. Röviden a háború közelebb hozott bennünket egymáshoz. A feladatok közt volt a francia zsidók tulajdonában lévő áriásított cégek felvásárlása is. Vagy ahogyan később Herbert burkoltam fogalmazott, Ipari cégeket vagy gyárakat ajánlottak, vagy javasoltak magáncégeknek megszerzésre. Most, hogy kitört a háború, Günther eltökélte, azt teszi, amit mindig is. Profitál a helyzetből. 1940 augusztusában, két hónappal a felvásárló körút előtt, Günther elküldte az egyik legmegbízhatóbb alkalmazottját, Corbin Hackingert Franciaországba. A látszat kedvéért Hackinger felmondott a berlini Áfánál, mielőtt Párizsba költözött, ahol az 50-es évei elején járó bajuszos férfi üzletet nyitott az Élizé paróta közelében, a Rulá Boészin a negyedik emeleten. A büro Hackinger egy álcázott Áfá fióküzlet volt, amely a nácik által megszállt és a visi féle franciaországgal foglalkozott. Hackinger számos egyéb feladata mellett feltérképezte a zsidó tulajdonó cégeket az Áfának és közreműködött az árjásításukban. Segített kisajátítani őket fedőcégeken, vagyonkezelőkön, strómanokon, többek közt a saját szeretőink keresztül. Günther, Herbert és a barátaik a francia akkumulátorgyárakat könnyű prédának tekintették, de tévedtek. Miközben a francia hatóságok készségesen kollaboráltak a nácikkal, azt nem akarták, hogy a cégeik a német ipar kezébe kerüljenek, ezért megakadályozták a külföldiek általi árjásításokat. A francia hatóságok maguk akarták kifosztani zsidó állampolgáraikat. Hackinger panaszkodott ugyan a francia birokratákra, de ennél többet nem igen mert tenni. Az áfa hét árjásítási kísérletéből öt kudarcot vallott. A két árjásított francia gyár, amelyet Günter meg tudott venni, az idősebb fia elszánt erőfeszítésének volt köszönhető. Herbert és Pavel a Pertrix nevében tárgyaltak az árjásított Hirschfeld fémlemezgyár átvételéről Strasbourgban, a nácik által megszállt elzász fővárosban. A német cégek sokkal könnyebben működtek itt, mert a náci hatóságok alá tartoztak. Herbert, aki még mindig elkeseredetten igyekezett bizonyítani az apjának, időnként hétvégeken tárgyalt Strasbourgban, hogy a hét elején már Berlinben lehessen és bezsebelje kollégái elismerését. A Hirschfeld sikere után Herbert segített az áfa többségi tulajdont szerezni a Dryfusban, egy másik fémlemezgyárban, amely Párizs külterületén állt. Hackinger szerint a legjobb objektum, amivel találkozott. A fémlemezgyárakban elemlámpát is lehetett gyártani, ami a Pertrix egyik fő terméke volt. Herbert kisajátította a saját területét a Pertrixben, ahol a karrierjét kezdte és vezető igazgató lett. De az apja elismerését végül ezekkel az áfának teljesített új háborús sikerekkel vívta ki. Azóta ritkán döntök vagy mérlegelek jelentős lehetőségeket anélkül, hogy ne beszélném meg vele. Írt a Günther később az idősebb fiáról. Sem az apának, sem a fiának nem számított, hogy a zsidók megélhetését és élete munkáját veszik át. Nekik csak a pirodalom terjeszkedése számított. És terjeszkedtek. Belga, lengyel, Horvát és görög cégek is zsákmányul estek a céges rablók kvant bandájának. Harald Quant imádott ejtőernyős lenni. Otthon érezte magát a társai közt a desszói bázison. Az ejtőernyős ugrás mellett kiképezték lövésznek is, puskával és pisztollyal, amik valószínűleg az apja fegyvergyáraiban készültek, és megtanulta az ejtőernyős indulót is. Zöld az ejtőernyőnk, erős az ifjú szívünk, a cél a fegyverünk, német ércből készült. Mindenki fiatal volt és kalandvágyó. Buliztak és balhéztak, emiatt Haraldot majdnem kirúgták, mielőtt még harcba indult volna. Harald jól eltolta a katonai karrierjét egy nagyon ostoba dolog miatt. Írt a Göbelsza naplójába 1941. február 12-én. Egy igazán gyerekes balhé komolyabb háttérrel. Most fizetnie kell érte. Remélhetőleg több botrány nem lesz, és ennek örökre vége. Nem lehet biztosan tudni, de Harald valószínűleg egy keményen italozós éjszaka után elkövetett valamit. Az, hogy Harald alig, hanem valóban túllőtt a célon, napokig foglalkoztatta Göbelzt. Eltökélte, hogy kihúzza nevelt fiát a bajból. Még egy segítet is küldött Dessauba, hogy nézze meg Haraldot, aki persze nem átlagos katona volt. Mint Göbelz nevelt fia, olyan védelmet élvezett, mint a Wehrmachtban senki. Miután a segéd visszatért Berlinbe, Göbelz kurtán megjegyezte. A probléma megoldva. 1941. május 20-án reggel Harald végül elment a háborúba. Az első harci bevetése Kréta látványos megszállása volt. A szövetséges haderők egy bombázóbázist akartak kiépíteni a maradék görög bástyán, amit a németek bármi áron meg akartak akadályozni. A Merkur hadművelet volt az első túlnyomó részt ejtőernyős művelet a hadtörténetben. A háborús memóriában a brit miniszterelnök Winston Churchill ezt írta: Sosem volt még ennél vakmerőbb és kegyetlenebb német támadás. Harald és bajtársai napkelte előtt szálltak fel a kontinensen lévő bázisukról, tüzes szívvel bízva hadi szerencsékben. Ez volt az első nagyobb szabású, ezredszintű egységekkel végrehajtott ejtőernyős művelet, amelyet a Krixmarine partra szálló akciója egészített ki. Az első ilyen művelet 1939. május 10-én a belgiumi ében erőd elfoglalása volt. Míg a tengerpart fölött repültek, német harci gépek tűntek fel minden oldalon, hogy az ejtőernyősöket kísérjék a sziget fölé, a földetérés helyszínéhez. Amint a krétai tengerpart fölé értek, a brit légelhárító tüzérség azonnal tüzelni kezdett arra a repülőre, amelyen Harald is volt. Aztán Harald megkapta a parancsot. Ugrásra készülni, majd a fényt. A 19 éves fiú kiugrott a gépből és zuhant a csatatérre. Az ugrás pompásan sikerült. Tiszta idő volt, tökéletes magasság, a kijelölt területre érkeztek tűpontossággal. A német ejtőernyősök a brit katonák kemény puska tüzében ugrottak, de Haraldnak és legtöbb társának sikerült sebesülés nélkül földet érnie. Több mint negyven lövedék lyukasztotta át az ejtőernyőjét, amitől Harald sokkal gyorsabban zuhant és nagyobb sebességgel ért földet. Miután lekapcsolta magáról a hevedert, megszerezte a fegyvertartóját, ami ötven méterre tőle landolt. A harc azonnal megkezdődött. Harald és társai főleg a sok mesterlövéztől tartottak, akik a fák közt és a bozótosban rejtőztek, és kimerültek voltak a hőségtől is. A csata első napján árnyékban is 40 fokot mértek, és távolról sem ez volt a legmelegebb napjuk. Hosszú és kemény harcok után a német csapatok végül elfoglalták a szigetet 1941. június elsején. De a vérfürdő nem ért véget. A helyi polgári lakosság kiterjedt ellenállást tanúsított. Ekkor történt meg először a háború során, hogy a németek ilyen fokú ellenállással találkoztak. Kurt Student Luftwaffe tábornok vezetésével a náci haderő megtorlásként több ezer krétai tölt meg, a német csapatok számos falut porig égettek, hogy letörjék az ellenállást. Student helyettese végrehajtotta a csata során kiadott parancsot. Tíz krétait kell megölni minden halott vagy sebesült német katonáért cserébe. Az invázió végső soron siker volt az ejtőernyősöknek, noha közel 6000 ember meghalt vagy megsebesült a harcokban. Ez még a legyőzött Winston Churchillre is hatással volt. A német légierő, erő, a hitleri ifjúsági mozgalom és az 1918-as vereségért bosszúra éhes germán szellem megtestesítője volt, írt a csörcsil. Ezek az ejtőernyős csapatok a német férfi lakosság színejavából, önfeláldozó remekül kiképzett és feltétlenül hithő nácikból álltak. Leghőbb vágyuk az volt, hogy a német dicsőség és világhatalom oltárán áldozzák életüket. Harald jól teljesítette az első bevetését ki is tüntették a vaskereszt első fokozatával. Magda viszont nagyon aggódott a fiáért. Hallotta, hogy a német hadifoglyokat megcsonkítják Körögországban. Göbesz, akinek nem szóltak előre Harald bevetéséről, nagyon büszke volt a nevelt fiára, akár csak Hitler. 1941. júniusának közepén Goebbelsz beszámolt a Führernek Harald bátorságáról, ami rendkívül boldoggá teszi. Még mindig nagyon kedveli a fiút. Harald hat héttel később tért vissza Németországba, éppen időben, hogy részt vegyen apja 60. születésnapi partiján Berlinben. Hamarosan előléptették tiszthelyettesnek, és cikket írt az Áfát céges lapjában, Görögország élményeit részletezve. A krétai hadművelet ismét megmutatta nekünk, hogy a német ejtőernyősök számára nincs lehetetlen, kérkedett Harald. Csak az a vágyunk, hogy halálos csapást mérjünk az angolra, lehetőleg a saját szigetén. Az apja is ugyanígy érezte. A blitz és az angliai csata idején Günther azt írta az áfe alkalmazottainak, hogy a Luftwaffe már halálos és döntő ütközetben diadalmaskodott a legnagyobb ellenségünk, a brittek felett. Otthon is mindenki teszi a kötelességét, a lehető legtöbbet, amivel hozzá tud járulni a németek létért folytatott küzdelmének végső győzelméhez. De a brit inváziót lefújták. Helyette a keleti front várta Haraldot. 1941. június 26-án, amikor a Barbarossa hadművelet, a Szovjetunió elleni sorsdöntő náci invázió már négy napja zajlott, a berlini bellevű Friedrich Flick egy fontos levelet iratott a könyvelőjével a Birodalmi Pénzügyminisztériumnak. Flicknek nagy tervei voltak az utódlással kapcsolatban. Részvényessé akarta tenni a két fiatalabb fiát, a 21 éves Rudolfot és a 14 éves Friedrich Kárt abban a holdingban, amely a hatalmas acél, szén és fegyver konglomerátumot irányította. Pontosan négy évvel korábban ugyanezt tette a legidősebb fiával Otto Ernstel egy nappal azután, hogy a fiú 21 éves lett. Ez egybeesett azzal, amikor Flick jogilag is a nevét viselő családi vállalkozássá alakította az ipari csoportot de Flick immár nem volt biztos benne, hogy a koronaherceg Otto Ernst a legjobb választás. A zsarnokmágnás első szülött fiának lenni különleges teher volt, és Otto Ernst érezte is a nyomást. A rideg apa árnyékában kellett kiállnia magáért, és jobban nem is különbözhettek volna. Otto Ernst berlini elegáns Grünewald negyedében a családi villában személyzettel körülvéve nőtt fel, és a kocogást, a zenét, a mozit és a színházat kedvelte. Az apja viszont azt szerette volna, ha a fia evezős versenyeken vesz részt. Egy normális bourgeois milliőben felnőtt fiú sosem élte volna túl ezt a neveltetést, jegyezte meg egyszer Otto Ernst. Ambíciózus és intelligens volt, de társaságban félszeg, a stresszes helyzeteket rendre reagálta. Nyugtalanságát csak fokozta hatalmas termete. Közel két méteres magasságával esetlenül tornyosult a családja fölé. Nyilvánvaló volt, hogy Otto Ernst nem alkalmas arra, hogy egy napon apja örökébe lépjen, nem mintha nem próbálkozott volna ezzel. 1939 elején, miután egy szemeszteren át üzleti tanulmányokat folytatott Berlinben, az apja arra kényszerítette, hogy hagyja abba és vegye át egy új gránátpréselő vezetését a család türingiai acélkomplexumában. Otto Ernst első vezető állása nem sült el jól. Szerette volna letenni a névjegyét, és ezért kemény vitába keveredett apja egyik gyárigazgatójával. Flik Flick középső fia, Rudolf viszont acélosan állhatatos volt. Pont az, ami bátja nem. A Flick család fene 1939-ben besorozták, és hadnagy lett a Luftwaffe-elit Göring tábornok vezette hadosztályánál, ami gyakran a birodalmi marsal testőrségeként szolgált. 1941. június 28-án tragédia sújtott le a családra. A Barbarossa hadművelet hatodik napján Rudolf előre tört az ezredével az ukrán városba Dubnóba, amikor egy gránát eltalálta és megölte. Flikket nagyon lesújtotta Rudolf halála. Borzalmas bőrkiütéstől szenvedett. Hermann Göringet is hiába kérlelte, hogy a fia holtestét hazahozhassa. Ehelyett a birodalmi marssal megszervezte, hogy Flick elrepüljön Rudolf sírjához Livivbe. A középső fiú tulajdon részét elosztották Otto Ernst és a még tinédzser Friedrich Karl között, akit apja a kis fickónak hívott. Flicknek fogalma sem volt róla, mennyi bajt okoz majd a két megmaradt fia neki, és ami azt illeti Németország többi részének is. 1941. szeptember közepén Flick Otto Ernstet lotaringiába küldte a következő megbizatására. A kisajátított rombach acélgyárban kellett dolgoznia. Némi lobbizás után Göring a francia gyárat Flick gondjaira bízta. A 25 éves Otto Ernst a leendő apósa irányítása alatt munkálkodhat majd, aki a gyárkomplexumot vezeti. Most, hogy Rudolf halott, Otto Ernst még inkább érezte a nyomást, hogy bizonyítson az apjának. Nagy szerencsétlenségére azoknak az embereknek, akiket arra kényszerítettek, hogy a rombakban dolgozzanak. 1941. augusztusában egy füllet napon Ferri Porsche megérkezett kelet poroszországba a mazuri erdőbe, hogy egy prototípust bemutasson Hitlernek és Himmlernek a farkasveremben, Wolfsance, a Führer keleti fronton lévő katonai főhadiszállásán. szállásán. Ferri apja igyekezett a Volkswagen-t katonai célokra alkalmassá tenni. Együttműködve a vérmaktal megtervezte a Kübelvágent, egy könnyű terepjárót, amelyet Rommel tábornok csapatai használtak az Észak-Afrikai hadjáratban. A 31 éves Ferrit azért rendelték a farkasveremhez, hogy bemutassa apja legújabb tervezését, a swimvágent, az úszókocsit. A két éltő járművet, amelyet a Waffen-SS-szel, Himmler terrorgépezetének katonai részlegével együttműködve fejlesztett ki. Ferri apja nem jött el ő már a következő feladattal foglalkozott. A terepjáró sikere egy újabb náci tervezési munkát hozott a 65 éves porsénak. A Barbarossa hadművelet megkezdése előtti napon Hitler kinevezte őt a tankbizottság vezetőjének, és megbízta, hogy új páncélozott harci járműveket tervezzen a keleti frontra. Miközben Ferri továbbra is a tervező tervezőirodát vezette, Porsche előléptette igazgatónak a vejét Anton piech -t hogy vegye át a Fallerslebeni Volkswagen gyárat. A fegyver- és katonai járműgyártás 1940 tavaszán indult be, amikor a hatalmas gyárkomplexum végül megépült. Terepjárók, V1 rakétabomba, páncéltörő akna, páncélököl, tankalkatrészek, J88 kétmotoros bombázó, és a világ első M262 vadászrepülőgépe idővel mind elkészült az üzemben a náci hadigépezet felépítéséhez. Mindezt egyre inkább a kényszermunka tette lehetővé. 1940. júniusa óta több száz lengyel nő és bebörtönzött német katona, legtöbbjük engedetlenség vagy dezertálás miatt került a Volkswagen komplexumba, ahol még mindig nem volt elegendő munkaerő a termelési igények kielégítéséhez. Keveset fizettek nekik, borzalmasak voltak az életkörülményeik, és a vacak kis pénzüket sem költhették el odakint. Ezeket a munkásokat a gyártáborában szöges drót mögött tartották, és az őrök keményen bántalmazták őket. Ha minden a terv szerint megy, és Hitler jóváhagyja a prototípust, akkor hamarosan az ő kérges, csontos kezük állítja össze a harmadik birodalom kételtű járműveinek alkatrészeit. Ferri bemutatóját követően Hitler alaposan szemügyre vette a kétéltű járművet a farkasveremben. Részletesen kikérdezte Ferrit, aki úgy írta a Führert, hogy sokkal szimpatikó, ha az ember személyesen ismeri. Hitler a katonákat féltette, akiknek majd vezetniük kell ezeket a kocsikat. Az oroszok mellett mindenféle bogarak és szúnyogok ellen is küzdeniük kellett a keleti fronton. Nem tudnának valami szúnyoghálót szerelni az autóra, hogy védje őket, legalább amíg állnak, kérdezte a Führer Ferrit. Abban a pillanatban a Hitler mellett álló tábornok arcát megcsípte egy szúnyog. A Führer villámsebesen odafordult és pofonvágta a tábornokot, megölve a szúnyogot. A férfi arcán csurgott a vér. Ide nézz, vihogott Hitler. Az első német tábornok, aki a vérét ontja ebben a háborúban. Ferri később azt állította, hogy Himmler sétára invitálta az erdőn át, és tiszteletbeli SS-tiszté avatta ott helyben. Ami azt illeti, Ferri már jelentkezett az SS-be 1938. decemberében, és 1941. augusztus 1 fel is vették tisztnek, vagyis azelőtt, hogy a bemutatót megtartotta volna Hitlernek és Himmlernek. Hamarosan ezrével gyártották a két járműveket a Fallerslebeni Volkswagen gyárban. 1941. október elején, néhány héttel ferré bemutatója után ez a gyár lett az első a harmadik birodalomban, ahová szovjet hadifoglyokat küldtek kényszermunkásnak. Összesen 650-et. A férfiak alul tápláltak voltak, járni is alig tudtak. Sokan összeestek a gépek mellett. 27en, heteken belül meghaltak, és millió bajtársuk követte őket a rabszolgaságba, kínzásba, halálba. 1941. november 19-én Friedrich Flick, három legközelebbi munkatársa és néhány más acélmágnás, pár érdekes jelentést kapott a megszállt Ukrajnából. Flick ismét a riválisával, Paul Pleigerrel készült üzletelni, a Reiswerke igazgatója ugyanis folyamatosan terjeszkedett a háború kezdete óta. Göring először a náci Németország széniparát bízta rá most pedig a Szovjetunió nácik által megszállt része teljes ipari forrásainak elrablását. Mint a régió frissen kinevezett gazdasági diktátora, Plieger hamarosan vegyes vállalat létrehozását javasolta Flick egyik acélműve és a Rájszverke között. Ez hasznosítaná a lefoglalt acélműveket a Dnyeper folyó mentén, amely északról délra folyt Ukrajna ipari centrumán keresztül. Flick készségesen belement. De az az ipari jelentés, amit ezen a hidegnapon olvastak Flick főhadiszállásán a berlini bellevű strasszén nem a szokványos jelentés volt. Egy szemtanútól származott az ipari szakembertől Ulrich Faulhabertől, aki szemtelenül részletezte a horrorisztikus helyzetet a keleti fronton. Kijev külterületén Faulhaber a német csapatok által őrzött szovjet hadifoglyok végtelen sora mellett ment el. Ha egy fogoly megbotlott és nem tudott tovább haladni, Kivégezték. Éjszaka Faulhaber tanúja volt az éhező szovjet katonák kannibalizmusának, akik megsütötték és megették a saját bajtársaikat a német idéglenes gyűjtőtáborokban. A német őrök ezután helytelen viselkedés miatt lelőtték a kannibál katonákat. Faulhaber az ukrán zsidók tömeges meggyilkolásáról is írta jelentésében. Úgynevezett Einsatzgruppék bevetési csoportok kóboroltak Kelet-Európában és lemészároltak 1,3 millió zsidót. Himmler parancsára, amelynek végrehajtását Reinhard Heydrich felügyelte, ezeket a halálosztagokat a waffen ss ből a Gestapóból, a rendőrségből és más náci biztonsági szolgálatokból verbuálták. Ahogy a német frontvonal haladt Kelet-Európán keresztül, az Einsatzgruppék vonultak a frontvonal mögött és gyilkoltak. Ukrajna néhány nagyvárosa, például Kiev és Nyipropetrovsk, már zsidómentes övezet. Akik nem tudtak elmenekülni, azokat likvidálták, írta Faulhaber. Lejegyezte, hogy Kiev belvárosa romokban hever. Noha nem tudta megállni, hogy ne áradozzon a Dneper nyugati partjáról keletfelé húzódó síkság felejthetetlen gyönyörűségéről. Legalább ez ott volt. Halál mindenütt. 1941. karácsony estéjén Rudolf August Ötker megérkezett Varénába, amely egy 2000-nél is kisebb lélekszámú város dél-Litvániában, a belorusz határ mellett. Mivel az apját a verduni csatában ölték meg az első világháborúban, Rudolf August családja nem akarta egyetlen férfi örökösét a frontra küldeni. A család a kapcsolataink keresztül elintézte, hogy amikor Rudolf Augustot behívták, a Vérmacht élelmezési részlegéhez helyezzék Berlinben. Varénában a 25 éves puding pudingherceg élelemmel látta el a keleti front felé masírozó német katonákat. Egy lengyel varrónőnél szállásolták el, aki beszélt németül. Rudolf August vodkát ivott, hogy melegen tartsa magát a fagyos éjszakákon, és hogy féken tartsa a város kísérteteit. Varéna valóban kísérteties volt. Három és fél hónappal azelőtt, hogy Rudolf August megérkezett, a város lakosságának egyharmadát meggyilkolták. 1941. szeptember 9-én a hármas számú kommandó Karl Jäger SS-ezredes vezetésével 831 zsidót terelt be a város zsinagógájába. Másnap egy erdőbe vitték őket alig két kilométerre a várostól a főút mellé. Ott két nagy gödröt ásattak velük, egymástól harminc méterre. Az egyiket a férfiaknak és fiúknak, a másikat a nőknek és a lányoknak. Jéger ezredes feljegyezte, hogy aznap 541 férfit, 141 nőt és 149 gyereket lőttek a gödörbe. Aztán az Einsatzkommando tovább ment a következő városba, aztán a következőbe, majd megint a következőbe. Éger számítása szerint 1941. július elejétől december 1 a csoportja 137.346 embert mészárolt le. Rudolf August később meglepetést színlelt, hogy egyáltalán életben maradt, mert Varéna a partizán tevékenység kellős közepén helyezkedett el. De a valódi balti partizánok a szovjetek, nem pedig a németek ellen harcoltak. A nácik a partizán szót eufemisztikusan a zsidók kiirtására használták, valamint a keleti fronton a megszállt területek lakosságának elnyomására. A Varénában történt atrocitások ezzel együtt sem késztették Rudolf Augustot az SS-be való belépés átgondolására. Már 1941. július 1-én elfogadták önkéntesként a Waffen-SS-ben, amelynek tagjai nagyjából egyharmadát adták a kóborló gruppénak. Egy Rudolf von Ribbentrop nevű új prominens barátja némi bepillantást engedett Rudolf Augustnak, hogy milyen is az élet a waffen -eszezben. Rudolf a náci Németország talpnyaló külügyminiszterének és Führer imádójának Joachim von Ribbentropnak a legidősebb fia volt, akinek az apját senki sem kedvelte. Goebbels azon viccelődött, hogy a társadalmi ranglétrán felfelé kapaszkodó Ribbentrop házassággal szerezte a pénzét és megvásárolta a nevét. Von Ribbentrop a Henkel, Németország legnagyobb pezsgőgyártójának örökös nőjét vette feleségül, és adoptáltatta magát egy nagyon távoli rokonnal, hogy használhassa a nemesi származást jelző von a nevében. Annak ellenére, hogy csöppet sem arisztokrata biológiai apja még életben volt. 1940 végén Rudolf August Ötker találkozott Ribbentrop 19 éves fiával Berlinben. Az örökösök gyorsan összebarátkoztak. Rudolf Waffeneszesz parancsnokként megsebesült és a főváros mellett lábadozott. Egészen elbűvölhette Ötkert a háborús meséivel, mert 1941. januárjára a Puding herceg már elindította a jelentkezését a Waffeneszesz-be. Közben Bielefeldben a mostohapja Richard Kazalowski titkára szorgalmasan gyűjtötte a dokumentumokat, amelyek Ötker árja származását bizonyítják a décülőktől felfelé. Ez volt az egyik feltétel a sok közül hogy valaki a fajlag tiszta Waffen-SZ-be bekerülhessen. Ötker e közben Varénában várta, hogy elbocsássák a vérmagtól, elhagyhassa a litván vérfürdőt és Waffen-SZ tiszt lehessen. 1941. december végén Harald Quant visszatért az ejtőernyős bázisra Dessauba az első bevetéséről a keleti fronton. Nem volt boldog. A Leningrádi front közelében Harald egységét gyalogosként vetették be, ahelyett, hogy a frontvonal mögé dobták volna le őket, ahogy szokásos. A vérrontás, aminek tanúja volt, összezavarta és elkeserítette. Az újévi ünnepeket Göbelszéknél töltötte a miniszter vidéki birtokán, Berlintől Északra filmcsillagokból álló vendégsereglettel. Amikor mindenki a fehér abrosszal borított ebédlőasztal körülült és az eseménydús elmúlt évről beszélt, Göbels a vendégeinek a gyors győzelem perspektíváját vázolta fel. Harald hirtelen félbeszakította a nevelő apját. Ez mind képtelenség. A háború még legalább két évig tartani fog. Göbels felcsattant és kiabálni kezdett Haraldal. A 21 éves ejtőernyős kitartott a véleménye mellett. A szóváltás annyira elmérgesedett, hogy Magdának minden erejére szüksége volt, hogy visszafogja Göbelzt. Ennél sokkal kevesebbért is végeztek már ki embereket. Nem haráldott, persze. A következő évben folyamatos bevetésem volt a háborús sújtotta Európában. A megszállt Franciaországban, ahová aknatelepítésre vezényelték, sárgaságot kapott. 1942. július végén szabadságra visszatért Berlinbe. Érdekes dolgokat mesélt a apjának arról, hogy a Vérmacht egy második front megnyitását készíti elő a brittek ellen. Harald és a társai még mindig nagyon akartak ellenük harcolni. Különleges indulatok fűtik őket, mert a folyamatos várakozástól nem tudtak sem szabadságra menni, sem pihenni. Kívánatos lenne, hogy az angolok, ha egyáltalán támadni akarnak, jöjjenek, amint lehetséges. A katonáink meleg és szívélyes fogadtatásban fogják részesíteni őket, írta Göbels a naplójában. De a brittek csak nem jöttek. 1942. október közepén Harald visszament a keleti frontra. Nagyon várta a következő bevetést, és nyomatékosan tiltakozott az ellen, hogy tartalékba helyezzék. Magda és Göbels aggódtak érte. Imádkoztak, hogy biztonságban és épségben túl legyen az elkövetkező nehéz küldetésen. Ezúttal a Moszkvától nyugatra fekvő csef közelébe kellett mennie. 14 hónapos csata zajlott a város körül, amelyben már német és szovjet katonák tízezerei haltak meg. Annyi volt a halott, hogy ezt a frontot csak a csevi húsdarálóként emlegették. És Harald egy bajtársa szerint még veszélyesebben élt, mint a többiek. Egyedül ment ki éjszaka, hogy ellenséges állásokat térképezzen föl, és bajba is került a szovjet partizánokkal csevnél, mondta Göbels Hitlernek. 1943. február 23-án Göbels levelet kapott Haraldtól, amelyben a fiú megköszöni neki a propaganda anyagokkal teli csomagot, amit a Csevi Frontra küldött. Harald Göbels legutóbbi beszédének dicséretével hízelget Göbelsnek. Göbels öt nappal korábban sorsdöntő beszédet tartott. Február 2-án a Vérmacht és szövetségesei körülzárták Stalingrádot és a Vörös Hadsereg az alkalmat megragadva tovább nyomult nyugat felé. Megkezdődött a hosszú menetelés Berlinbe. Totális háborút hirdettek most, hogy a csata Hitler és csapatai ellen irányult. Február 18-án este Göbelz a berlini sportpalaszt színpadára lépett, ismét sokezres nézőtér előtt, mint már olyan sokszor korábban. Messze fölötte egy hatalmas piros-fehér transparens lógott. Rajta a hatalom új propaganda szólama nagybetűkkel. Totális háború, legrövidebb háború. Rádióbeszéde több tízmilliós hallgatóságának Göbelsz felvázolt egy fantazmagóriát a szovjet katonák közeledéséről, mögöttük a zsidó likvidáló kommandókkal, amelyek Németországra tömeges éhénységet, terrort, anarhiát hoznak. Beszéde végén a miniszter megkérdezte feltüzelt hallgatóságát. Akartok totális háborút? Ha szükség lesz rá, akartok totálisabbat és radikálisabbat, mint amit ma el tudunk képzelni? A tömeg megvadult. Tiszta, nyers gyűlölet táplálta a lángot. A beszéd közben Göbels száján kicsúszott a kiradírozás szó, miközben a zsidókról beszélt. Aztán gyorsan elnyomásra javította. Nem akarta felhívni a figyelmet a zsidók millióinak szisztematikus meggyilkolására, ami már zajlott, és a megsemmisítő táborokra, amelyeket a megszállt Lengyelországban fölépítettek. Egy évvel korábban a berlini Vanzétónál egy villában egy Reinhard Heydrich vezette konferencián megbeszélték a zsidó kérdés végső megoldását, hogy biztosítsák a rezsim minden felelős részlege együttműködik a megvalósításában. Ez egy meglehetősen barbár eljárás, amelynek semmilyen részletét nem kell bemutatni, és magukból a zsidókból sem sok marad, vallotta be naplójában Göbels. Miközben a fiatalabb fia Harald Európa szerte harcolt Franciaországtól a keleti frontig, Günther Kvant Berlinben tartózkodott és a munkaerőhiányjal bajlódott, valamint a bankokkal alkudozott. 1942 folyamán Günther kemény tárgyalásokba bocsátkozott Németország három nagy bankjával, a Deutsche Bankkal, a Commerzbankkal és a Dresdner Bankkal. Finanszírozni akarta a DVM további terjeszkedését. A fegyveróriásnak abban az évben 182 millió birodalmi márka eladása volt, a forgalmát pedig 1943-ban megduplázná, 370 millió birodalmi márkára. Ugyanakkor a DVM súlyos adósságokat is nyögött. A növekedés nem olcsó, különösen háborús időkben. A bankok addig közel 80 milliós kölcsönt adtak, rendkívül magas hitelt, és vonakodtak ennél többet kínálni. Ez az ő szemükkel nézve nem tűnt indokolhatónak. Günther mégis többet akart. Bármi áron. Az 1942. októberi tárgyaláson a Deutsche Bank végrehajtó bizottságának nem tétovázott felemlegetni a képzetlen munkások alkalmazását a DVM-ben, hadifogjuk behívott külföldiek, stb. Ezzel indokolta, hogy a bank miért nyújtja számára alacsonyabb kamatra a következő kölcsönt. A képzetlen munkások pénzbe kerülnek. Különösen azok, akiket fogjulajtettek, bebörtönöztek, éheztettek és bántalmaztak. A bankok a nyár folyamán engedtek a nyomásnak, és egy 50 milliós kötvényt bocsátottak ki a DVM-nek. A cégnek nagyon jól jött a kötvény biztosította talált pénz. A kereslet olyan nagy volt, hogy a kötvényt többszörösen túljegyezték, és a programot napokon belül le is zárták. A tőkepiacok ismét felülmúlták az emberi tőkét de a kötvénykibocsátás után a nagybankok lehúzták a rolót Günther előtt. A náci háborús gépezet akadozott, és már az ő pénzük forgott kockán. Mivel a német férfiak millióit besorozták, vagy maguk jelentkeztek a Vérmakthoz, a munkaerő hihetetlenül súlyos hiánycikké vált egész Németországban. A munkaerő hiány különösen nyomasztó volt a keleti fronton dúló áldáz vérrontás fényében, ahol a Vérmakt 1941. júniusától nagyjából 60 000 katonát feszített. Hogy a hiányt enyhítse, Hitler 1942 elején minden idők legnagyobb kényszermunkaprogramját jelentette be. A kényszermunka kiterjesztésével két náci funkcionáriust bízott meg. A türingiai gaulajtört Fritz Zaukelt, akit 1942 márciusában tejhatalmú tábornokká, és Albert Speer építészt, akit ugyanebben a hónapban a Birodalom új fegyverkezési miniszterévé nevezett ki. 1942-ben Zaukel gyorsan növelte az erőszakosan toborzott vagy egyszerűen deportált emberek számát a német gyárakban. Millió számra hozták az embereket egész Európából, de túlnyomó többség a náci hatóságok által osztárvájtereknek nevezettek a Szovjetunióból és Lengyelországból jöttek. Közben 1942. szeptemberében egy többnapos konferencián Hitler elfogadta PR javaslatát, hogy a koncentrációs táborok fogjait állítsák háborús termelésre a táborokon kívül. Hitler döntése igencsak megnövelte a koncentrációs táborok fogjainak használatát a német gyárakban, ezért gyorsan növekedett a koncentrációs altáborok száma szerte az országban, a gyártelepeken vagy azok közelében. Legalább 12 millió külföldit kényszerítettek munkára a háború alatt Németországban. Férfiakat és nőket, fiúkat és lányokat. Közülük két és fél millióan haltak meg, miután borzalmas körülmények között borzalmas munkát végeztettek velük. Az IG Farben, a Siemens, a Daimler-Benz, a BMW, a Krupp, valamint Günther Quandt és Friedrich Flick gyárai voltak a kényszer és a munka legnagyobb felhasználói kényszermunkást és hadifoglyot bármelyik német üzleti vállalkozás igényelhetett a helyi irodánál. 1942 elejétől a koncentrációs táborok fogjait ugyancsak kiadhatta akármelyik vállalkozáshoz az Oswald Pól SS tábornok Himmler baráti körének tagja által vezetett SS gazdasági és adminisztratív szervezet ssvhv Egy cég kérhetett rabokat az ssvhv ától amely felülvizsgálta a vállalkozást. A cég fizetett az altáborért és leasingelt a rabokat az SS-től napi négy-hat birodalmi márkáért a fogoly alkalmasságától függően. Az SS által fenntartott koncentrációs táborok és a német cégek között a munkát illetően együttműködés alakult ki Auschwitz és az IG Farben, Dachau és a BMW, Sachsenhausen és a Daimler-Benz, Ravensbrück és a Siemens, Neungamme és Günther Áfája, Porsche Volkswagenje és a Dr. Ötker között. Mielőtt a háború elkezdődött, Günther szilárdan eltökélte, hogy korszerű gyárkomplexumot épít az ÁFA akkumulátorgyárának valahol Németországban. Szerencséje volt. Handover városa eladott egy jókora telket az ipari külvárosban, nagyjából 600 méter hosszúságút és felajánlotta az ÁFA-nak. Günther büszkén írta, hogy sokáig keményen dolgozott az új gyár tervein jelentős eredménnyel. A háború után a brit ellenőrök az ÁFA új gyárát a világ legnagyobb akkumulátorgyártó üzemének titulálták. Ezt a minősítést manapság a Tesla Elon musk igen -ja igencsak megérigyelni. 1940 őszén az ÁFA Hannoveri telepe elkezdett akkumulátorokat gyártani a német tengerészet tenger járóihoz, valamint a G7e elektromos torpedókhoz, amelyekkel hajókat süllyesztettek el. 1943 elejére az Áfá Hannoveri gyárában a 3400 munkás több mint fele kényszermunkás volt, de ekkor még nem koncentrációs táborok hozták őket. Günther gyárának menedzserei sikertelenül tárgyaltak az ss arról, hogy a Hamburg melletti 90gemme koncentrációs táborából hozhassanak foglyokat. Az ÁFA ugyanis nem tudta garantálni, hogy az üzemcsarnokban megfelelően el tudják különíteni a foglyokat a szabad munkásoktól, márpedig az SS ragaszkodott ehhez. 1943 márciusában az SS úgy döntött, hogy kompromisszumot köt elkülönítés ügyben, és megegyezett az Áfával. Egy altábort építettek a gyártelepen, a Noengammei Láger környékén lévő 85 szatellit táborának egyikét. A tábor felépítése és fenntartása az épületektől az ágyakon át a szöges drótig, és kezdetben még az élelmezés is az álfá feladata volt. Az eszesz felelt a tábor parancsnokságért, az őrökért, a foglyokért, a ruházatukért, az orvosi ellátásért, ha ugyan, ezt annak lehetett nevezni, és a szállításukért nonygamméból és vissza. Az Áfá az SS-nek állta a szokásos hat birodalmi márkát egy képzett naponta és négyet egy képzetlenért. Ez az ár persze nem azt jelenti, hogy a kényszermunkásoknak az Áfá fizetett volna. A koncentrációs táborok fogjai kevesebbek voltak, mint a rabszolgák. Az SS és az Áfá cinikusan abban egyezett meg, hogy ösztönzik a foglyokat, hogy fokozzák a teljesítményüket a gyárhasznára. Pénz helyett a tábor kantinjában felhasználható utalványt kaptak, de csak akkor, ha elérték az SS által fejlesztett bónuszrendszer alapján a heti célt. Ez a rendszer azokat a foglyokat szolgálta, akik jó erőben voltak. A bántalmazás pedig természetes dolognak számított. Az úgynevezett kápók, azok a rabok, akiket kijelöltek, hogy a tábor parancsot betartassák, ütötték, verték a foglyokat, hogy motiválják őket a cél elérésére. Aztán a bónuszukat ellopták tőlük. Az Áfá altáborában az egyik kápó elmebeteg bűnöző volt, aki a konyhában felügyelte azokat a rabokat, akik túl gyengék voltak a gyári munkához. kötéllel verte őket, vízzel locsolt a télen, és egyszer úgy hasbarugott egy francia foglyot a vasalt csizmájával, hogy az néhány óra múlva meghalt. Az áfágyár ólomüzemében a foglyok nem viselhettek védőmaszkot vagy ruhát, hogy óvják magukat a mérgező gázoktól. Akik ólommérgezést kaptak és olyan tüneteik voltak, mint a heves hasgörcs, azokat kényszerítették, hogy a fájdalom ellenére dolgozzanak tovább. A forró ólom is okozott. A harmadfokú égési sérülés után a fogvatartottak lábát amputálni kellett. A kezük és a karjuk gyakran beszorult Günter gépeibe, és miközben teljesen maguknál voltak, a húst csontig lehúzta felkarjukról, karjukról, mondta később egy szemtanú. Az altábor építése az Áfágyárban 1943. júliusában kezdődött. A gammei táborból, vagy ötven német, lengyel és szerb fogoly kezdte építeni a barakkokat, amelyek alig 120 méterre voltak a gyártól. Körülbelül 20 SS katona őrizte az építési területet, és még az építkezés alatt bántalmazni kezdte a foglyokat. Az első Johannes Pump SS örmester volt, ő felügyelte az építkezést. Bottyával ütötte azokat, akik szerinte nem dolgoztak elég gyorsan. Amikor a gyárban dolgozó nők figyelték, még durvábban verte a foglyokat, puszta dicsekvésből, vallotta később az egyik szemtanú. Hamarosan 1500 foglyot hoztak Nongaméból Günther gyárába. Ők is hasonló bántalmazással találkoztak, sőt, még durvábbal is. A barakkok elé a népsorolvasási területre kellett építeniük egy akasztófát, amit kívülről is látni lehetett. Azokat a foglyokat, akik megszöktek és elkapták őket, a többi fogoly előtt akasztották fel, elrettentő példaként. Másokat pisztolyjal végeztek ki, tarkon lőtték őket. Legalább 403 fogoly vesztette életét az Áfá komplexumban. De Günthernek más járt az eszében, nem a példás gyárában meggyilkolt foglyok. 1943. július 27-én, a 62. születésnapjának előestéjén, Günther otthon volt Berlinben, és a politikai helyzetről beszélgetett a fiával Herbertel és Haraldal. Németország szempontjából rosszul álltak a dolgok. Hitler szövetségesét, Mussolinit két nappal azelőtt váltották le Rómában, véget vetve ezzel 21 évnyi uralomnak. A szövetségesek megtámadták Szicíliát. A vérmacht elveszítette Észak-Afrikát és a mediterrán vidéket. Harald két héttel azelőtt érkezett szabadságra Berlinbe. A 21 éves ejtőernyős túlélte a rémes keleti frontot, ahol kiválóan teljesített a csatában, és tiszté léptették elő. A következő állomáshelye Olaszország volt, amely épp elhagyni készült a tengelyhatalmi szövetséget, és átállni a másik oldalra. Günther védte az olasz álláspontot a fiai előtt. Ez az egyetlen értelmes választás egy nemzetnek, ha látja, hogy a háborút elvesztette, mondta. Voltaképpen, folytatta, Németországnak is követnie kéne az olasz példát, és bármi áron békét kötni. Harald dühös lett. Hogy oszthat az apja ilyen defitista álláspontot? A frissen kinevezett Luftwaffe-tiszt úgy felháborodott apja kijelentésén, hogy másnap elmondta az anyjának. És ugyan könyörgött, hogy nem mesélje el a dolgot Göbelsnek, de Magda csak addig tartotta be az ígéretét, amíg a fia el nem indult a déli front felé. Néhány héttel később Güntert felhívták telefonon a villájában. Berendelték Göbels magánrezidenciájára a Hermann Göring Strasszéra Berlin belvárosába. Göbels kocsit küldött érte, de amikor Günter megérkezett a Tirgárterre néző pompás lakásba, a propagandista már elment a minisztériumába. Helyette a volt felesége várta. Magda figyelmeztette Güntert Göbels nevében. Günter jól tudta, mi az ára egy kis megjegyzésnek, az illető feje. Még egy mondat, mondta Magda, és Günternek vége. 1943. július 10-én Friedrich Flick 60 éves lett. Günter Quantol eltérően, aki ugyanezt a kort alig két évvel korábban nagy ünnepséggel körítette, Flick elvonult a reflektorfényből. Nem volt dekadens vacsora prominens katonai és üzleti körökkel egy berlini luxushatálban, bár Flick kapott azért egy szívből jövő személyes táviratot magától a fűretől. Fényűző ünnepség helyett a sajtótól idegenkedő mogul legközelebbi kollégái egy szigorúan kontrollált PR kampányt hoztak össze a német lapokban Göring sajtófőnökének a segítségével, hogy megünnepeljék, hogy a főnökük a legjobb korban van. Irónikus, de a cikkek főleg azt dicsérték, hogy Flick képes csendben dolgozni. Az általa vezetett konglomerátum még egy nyilatkozatot is kiadott, dicsérve Flick paraszti felmenőit és kritizálva azokat, akik csupán ipari létesítmények gyűjtőjét látják benne. Ez körülbelül annyira igaz, mintha egy építőre azt mondanák, hogy gyűjti az építőanyagokat. Az pedig, hogy a nyilvánosság ilyen keveset tud róla, a taktikus szerénységének tulajdonítható. Ál a nyilatkozatban. Kerüli az embereket. Ez a csöndesség nagyon messzire juttatta Flicket az életben. Miközben a náci birodalmon repedések keletkeztek 1943 nyarán, Flick konglomerátuma a csúcson volt. Az évtizedes terjeszkedés eredményeként Flick ekkor a náci Németország legnagyobb acél, szén és fegyvergyártójává vált. Még riválisát Kruppot is megelőzte. A konglomerátuma az ország második legnagyobb acélgyára lett. Flick hét legnagyobb vállalatának, amelyekből hármat nem név szerint birtokolt, vagyoni értéke 1943 elején nagyjából 950 millió birodalmi márkára rúgott. Az azévi adókivetés alapján megbecsülhető, hogy tulajdona közel 600 millió birodalmi márkát ért. Ezzel pedig ő volt a náci Németország egyik leggazdagabb embere, ha ugyan, nem a leggazdagabb. A szénbányáktól, az acélművön át, a fegyvergyárig és a megszállt Ukrajnától Franciaországon át, a náci Németországig flik Birodalma mind méretben, mind tevékenységi körét tekintve hatalmas volt. Ha a harmadik birodalom több fegyvert akart, flik gondoskodott róla. Ha több természeti erőforrás kellett, az is rendelkezésre állt. Kőszén és szén, vas és acél, ágyúk és gránátok. Mindene volt, amire a náci háborús gépezet igényt tartott. De egyetlen, kulcsfontosságú erőforrásnak mégiscsak szűkében voltak a német vállalatok. Hiányt szenvedtek szakképzett munkásban. 1943-ra a flik színbányáiba zárt kényszermunkások főként olyan nők és gyerekek voltak, akiket megfelelőnek ítéltek a külszíni fejtéshez. Sok orosz tínédzser akadt köztük, 13-15 évesek. Mire Flick 61. születésnapja is elérkezett, a konglomerátumában 120-140 ezer ember dolgozott, és körülbelül a fele kényszermunkás, illetve rabszolga volt. Flick 1940. szeptemberében kezdett koncentrációs táborba hurcolt foglyokat dolgoztatni. Az ő vállalkozása volt az egyik első magánvállalat a náci Németországban, amelyik ezt tette. A Berlin melletti Henigsdorf acélkohó igazgatója már hónapokkal korábban megállapodott az SS-szel, és körülbelül 50 rabot kapott a közeli koncentrációs táborból, Sachsenhausenből. De Güntherrel ellentétben Flicknek nem sikerült altábort építenie számos gyára és bányája egyikén sem. És nem azért, mert nem próbálta. Egy altábor terve a Dőleni acélműben félig Flick félig szászország tartománynak tulajdona kudarcba fulladt. 1942 nyarának végén egy külföldi zsidónak tervezett altábor sem valósult meg. A vegyes vállalatból érkező kezdeti pozitív reakció ellenére Hitler a zsidók azonnali meggyilkolását preferálta a gazdasági erejük kihasználása helyett. A rabszolgamunka importálása mellett Flick az idősebbik fia Otto Ernst megzabolázásával volt elfoglalva 1943 nyarán. A 26 éves örökös komoly pusztítást okozott a rombach acélműben, amelyet az apja vagyonkezelőként kapott Göringtől, miután a nácik által megszállt lotaringiában lefoglalták a komplexumot. 1943. februárjában Flick igazgatónak tette meg az örökösét a hatalmas acélműben, amely már ekkor több mint 20%-át adta Flick nyers acéltermelésének. Otto Ernst követte apósát a Rombach igazgatói székében, és buzgón munkálkodott, hogy helyettesítse. Elkeseredetten akart bizonyítani, ezért egy ambíciózus, ám de drága fegyvergyártási produkciós sémát vezetett be, amelyet eufemisztikusan minőségi programnak nevezett el. Otto Ernst kinevezésének hónapjában Németország hadifegyver ügynöksége a Rombachot a nácik által megszállt Franciaországban lévő 15 lőszergyár általános beszállítójává tette. A Rombach ellátta a gyárakat kiváló minőségű acéllal, miközben gránátokat és lövedékeket is gyártott a Vérmachtnak. Otto Ernst azon elhatározása, hogy elsősorban a náci fegyverkezési programot szolgálja ki minőségi acéllal, hatalmas infrastruktúrális átrendezést követelt a rombaknál, és borzalmas költségekkel járt, anyagilag és emberéletben egyaránt. Az, hogy Otto Ernst átállna a drága fegyvergyártásra, azonnal riadókészültségbe helyezte az apját. Flick már 1943 március elején beszállt a rombak irányításába és rámutatott a veszélyes költség növekedésre. Ez pedig elégséges bizonyítékul szolgált arra, hogy az üzlet nincs rendben. De még így sem változott semmi júniusig. Flick egy levélben Otto Ernstnek és menedzsertársainak újra elismételte, hogy a rombaknál a lehető legnagyobb hozzájárulást kell produkálnunk a fegyverkezéshez, de az is fontos szempont, hogy megőrizzük a hírnevünket és a befolyásunkat. Nem szabad szégyent hoznunk a cégre. Amikor 1943. augusztusában a pénzügyi veszteség jókora termelés csökkenéssel társult, flikk türelme elfogyott Otto Ernst iránt. Azzal fenyegette, hogy az egyik legközelebbi munkatársát küldi Berlinből a Rombahoz, hogy átvegye a cég irányítását, ha a haszon és a termelés nem javul. Otto Ernst, akinek a szociális készségek nem tartoztak az erősségei közé, megpróbálta az apja előtt egyik menedzser társa tekintéjét alásni és csökkenteni a saját felelősségét a bukásban, de nem járt sikerrel. Flick számára világos volt, hogy a fia kezéből kicsúszott az irányítás. Otto Ernst ismét bebizonyította az apjának, hogy nem alkalmas a családi birodalom vezetésére. Mindeközben a munkakörülmények a rombakban gyalázatosak voltak, a legrosszabbak flik gyárai közül, mondta később egy történész. Ahogy a munkaerőhiány gyorsan nőtt 1942-ben, Otto Ernst apósa elkezdett mind erősebben támaszkodni a kényszermunkásokra és a szovjet hadifoglyokra. Mint a marhákat, több száz oroszt vonszoltak ide-oda a lefoglalt lotaringiai acélművek között amikor Otto Ernst átvette a rombachot, az acélművekbe kiutalt kényszermunkások száma megnőtt. Ezzel tudta némileg ellensúlyozni a drága fegyvergyártási program költségeit. 1943 nyarára a 6500 munkás több mint fele kényszermunkás volt, akiket a gyárkomplexum területén lévő négy táborban helyeztek el. Körülbelül a negyedük nő, ami elképesztően magas szám egy acélműben. És a nők többsége osztárbájter, vagyis kelet-európai kényszermunkás. A nők kemény munkát végeztek a 12 órás műszakban. Vasúti síneket javítottak, ki- és berámolták a szenet és a vagonokat. Még az olvasztó kemencénél is dolgoztak. A terhes nőknek egészen a szülésig kellett dolgozniuk. Fél liter levest kaptak ebédre, valami olyan lötyöt, amit disznóknak adnak, mondta később egy asszony. Harminc nő aludt egy kicsi szobában, ahol ömlött rájuk az eső a barakok tetejének hasadékain át. Az óvóhely csak a németek számára létezett. A rombakban a munkavezetők és az őrparancsnokok szadista eszesz és gestápó vitézek voltak, válogatott pribékek kíséretében. Legtöbbjük élvezte, hogy bántalmazza a kényszermunkásokat, és pusztán azért tette, mert megtehette. Az egyik fiatal osztárbájtert halálra verték. Egy tolmácsnő a vonat elé magát, mert veréssel és koncentrációs táborral fenyegették, mivel illegálisan jutott egy pár cipőhöz. Az orosz tolmácsokat, akik két ört megkéseltek, a gyár területén akasztották fel. Egy történész, aki később részletesen beszámolt a Flick konglomerátumban a kényszermunkások és a rabszolgák helyzetéről, leírta, hogy az SS-tagok a bűnöket Otto Ernst előtt követték el, aki bármikor megfékeztette volna őket. Flickfia támogatta a gyár terrorját, és az, hogy így tett, nagyban hozzájárult, hogy vállalati tevékenysége a rombaknál óriási kudarcá vált. 1943. május 27-én egy Josef Hermann nevű ember kiúzanító levelet írt Ferdinand Porsének Stuttgartba. A német zsidó az austro Daimlernél dolgozott együtt a tervezővel, és most segítségre volt szüksége régi kollégájától. Herman Amsterdamba menekült a nővérével, akit már deportáltak és meggyilkoltak Auschwitzban, amiről Herman nem tudott. És most őt is a deportálás veszélye fenyegette. Megkérte Porsét, hogy írjon levelet az SS-hollandiai biztonsági erőért felelős bajorhatóságoknak, amelyben kihangsúlyozza Herman hozzájárulását az osztrák nemzeti gazdasághoz és iparhoz. A zsidókat néha rátették egy kivétel listára hogy a békeidőbe mutatott érdemekért cserébe megúszák a megsemmisítő táborokba való deportálást. A kívánt levelet legépelték, de sosem küldték el. 1943. június közepén Porsche titkárnője megírta a hírt Hermannak. Az indokok részletezése nélkül a levél annyit közölt, hogy Porsche nem érezte képesnek magát arra, hogy elküldje a megerősítést az önpolgári szolgálatáról a biztonsági rendőrség parancsnokának. Hermont hamarosan deportálták Amsterdamból. Bergen-Belzenben halt meg 1945. március 30-án, egy héttel a 70. születésnapja után, és két héttel a koncentrációs tábor felszabadítása előtt. Amikor a helyzet valóban kiéleződött, a jó kapcsolatokkal rendelkező és állítólag független gondolkodású Porsche nem mert segíteni egy volt kollégájának, aki a halállal nézett szembe. 1943 nyarán Porsche főként önmaga megmentésével volt elfoglalva. Új állása a páncélos program vezetőjeként kudarc volt. Az általa tervezett prototípusok közt a Maus nevű ormótlan szupertank nem tudtak részt venni a Citadella hadműveletben, amely az utolsó nagy támadás volt a Szovjetunió ellen. A fegyverkezési miniszter és építész versenytárs Albert Speer ki akarta rugni a majdnem 70 éves porsét. Évtizedes státusza Hitler kedvenc mérnökeként váratlanul megkérdőjeleződött. Közben Porsche veje Anton Piech terrorisztikus uralmat vezetett be a Volkswagen gyárba Fallerslebenben. A telepen az első koncentrációs tábort eufemisztikusan munkafaluknak nevezték. Egy Porsche és Himmler közti megegyezés értelmében a foglyok feladata egy könnyű fémöntöde építésének befejezése volt. Cserébe Porsche leszállított a Waffen-SS-nek négyezer terepjárót. A foglyokat Neungamme-ból hozták, aztán Sachsenhausenből és Buchenwaldból. Hamarosan Auschwitzból és bergen is érkeztek foglyok a telepre a különféle feladatokra. 1943. július közepén a gestápó és a gyárőrei gumibotokkal és lőfegyverekkel felszerelkezve feloszlatták a francia és holland kényszermunkások énekléssel, gitárral és fuvalával kísért spontán zenei felvonulását. Negyven embert egy közeli brutális büntetőtáborba vittek. Azok, akik három hét múlva élve tértek vissza, már más emberi lények voltak. Ugyanazon a nyáron piH nyersen kijelentette, hogy olcsó osztárbájtereket kell használnia, hogy teljesíthesse a Führer kívánságát, hogy a Volkswagen csak 990 birodalmi márkába kerüljön. Az osztárbájterek száma gyorsan 4800 fölé nőtt, a tínézserekkel együtt. Egy szadista tábori szakács a konyhai maradékba üvegszilánkokat szort, és az alultáplált rabok az ételben kotorázva megsebesítették magukat, írta később egy történész. Az osztárbájterek fele nő volt. Néhány lengyel és orosz asszony vagy terhesen érkezett, vagy a Volkswagen táborában lett terhes. Az anyákat kényszerítették, hogy a szülés után azonnal adják át a csecsemőket, akiket külföldi gyerekek bölcsődébe vittek egy közeli faluba, be. Az ottani körülmények hihetetlenek voltak, magyarázta később egy brit ügyész. Éjjel bogarak másztak elő a barakkok falajból, és szó szerint beborították a gyerekek arcát és testét. Néhány gyermek testén 30-40 kelés volt. Legalább 365 lengyel és orosz csecsemő halt meg a rügyeni bölcsödében az elhanyagoltság, a fertőzések és az elégtelen gondozás miatt. 1943. december 12-én reggel 9 óra körül az SS vezér Heinrich Himmler vonata behúzott a kelet-poroszországi mazúriai erdő Hochwald állomására. A vonaton ott volt Richard Kazalowski, Friedrich Flick és Himmler baráti körének még 36 tagja. A csapat előző éjjel hagyta el Berlint. 13 órát utaztak a hálókocsiban, és végül megérkeztek a célhoz. Himmler hívta meg őket a Parancsoki bunkerébe. Kódneve Fekete Barlang. 23 km-re Hitler Farkasverem nevű bázisától. A vasútállomástól busszal mentek a háborús parancsnokságra, ahol egy fehér kolbászos reggeli után körbevezették őket a bunkerben. Himmler délben egy órára csatlakozott hozzájuk, és tartott egy rövid beszédet. Ebéd után filmvetítés volt, és egy SS-kórus koncertje. A látogatás könnyű vacsorával ért véget. Egy csészeteára Himmler ismét csatlakozott a barátaihoz egy órára. Ezt követően a résztvevők vonattal visszatértek Berlinbe. Később néhányan óriási csalódásnak mondták a látogatást és unalmasnak. Annak ellenére, hogy a fehér kolbász jó volt. Mint kiderült, Himmler nem mondott semmi belső információt arról, hogyan készül Hitler megfordítani a háborút. Flick azon tűnődött, vajon Himmler főparancsnoki helyét látogatta-e meg, vagy egy elmegyógyintézetet. De a doktor Ötker ügyvezetőjének, Richard Kazalovskinak az elvárásait teljesítette a túra. Belső erőt merített Himmler beszédéből. Az SS Reichsführer szerint még kemény csaták és megpróbáltatások állnak előttünk, amelyekben ki kell tartanunk. De a Reichsführer szilárdan hisz benne, hogy a harc végén német győzelem lesz, ami biztosítja a jövőnket. Ezt a hitet kell elültetnünk a szívünkben, és nem szabad hagyni, hogy a mindennapi élet sok nehézsége elpusztítsa, írta Kazelowski egy rokonának a látogatás után. A bélefeldi pudingfőnöknek volt oka az optimizmusra. A doktor ötkernél a háború miatt virágzott az üzlet. 1942-re több mint fél milliárd sütő és pudingport adtak el a náci Németországnak, több mint a dupláját, mint amennyit a háború kezdete óta. A doktor Ötker hivatalosan is a német Reich sütőpor monopóliumának birtokosa lett, és Hitler egyik első számú beszállítója. Az ő termékeit adták a német katonáknak szerte Európában. A doktor Ötker részt vett egy táplálkozási vegyes vállalatban is a vérmagtal, és tápláló szárított gyümölcsöket és zöldségeket szállított a német csapatoknak. Kazalowski tagja volt a Himmler baráti körnek, ami további üzleti lehetőségekkel kecsegtetett a csoporton keresztül összeismerkedett Oswald Pól SS tábornokkal, az SS fő gazdasági és administratív hivatalának SS a vezetőjével. Pól felügyelte az SS által működtetett összes koncentrációs és munkatábort, a szervezet számtalan üzleti vállalkozását, valamint a német cégek számára a szállítását. Kazalovszkinak igencsak kapóra jött a Póllal való ismerettsége 1943. március elején. Vegyes vállalat létesült a dr. Ötker és a Frix egy gépgyár részvételével. Egy cellulózgyár élesztő termelésére. A két cégnek még több rabszolgamunkásra volt szüksége a kemény építkezéshez. A menedzsment ugyanis elégedetlen volt a legyengült foglyok teljesítményével. Paul miután meglátogatta Vittenbergében az építkezést, azonnal több száz foglyot küldött a Neunendgammai koncentrációs táborból egy ottani altáborba. Kazalowski eléggé örömtelinek találta, hogy Paul Himlernél lobbizott azért, hogy az élesztőgyár mindenképpen felépüljön. Cinikus fordulat, hogy a frix élesztőt később a Hamburg melletti Neunendgammai főtáborba küldték. Még a tábor gyengélkedőibe is eljutott, ahol néhány olyan fogó is lábadozott, ha szerencsés volt, aki az építkezésen dolgozott. Természetesen az SS-től nem jött szívesség a viszonzás elvárása nélkül mindig is érvényben volt a quid pro quo elve. A több fogolyért cserébe Kazalovski pól kérésére beleegyezett, hogy az SS is beszálljon a Dr. Ötker és a Frix leendő élesztőgyárába. 1943. áprilisában Kazalovski nevelt fia Rudolf August Ötker beült az új cég tanácsadóbizottságába. Néhány hónappal azelőtt Rudolf August elkezdte Waffen SS-tiszti képzését egy adminisztratív vezetői kurzussal a München melletti Dachaui koncentrációs táborban az SS Führer súléban. Később hamisan állította, hogy az iskola védve volt a szomszédos tábortól, mintha különálló egységek lennének, és ő nem vett észre semmit a Dachaui kegyetlenkedésekből. Valójában az iskola a nagyobb komplexum, a koncentrációs tábor integráns része volt. Dachói kiképzése alatt a foglyok takarították a diákok lakóhelyét, írta később Rudolf August. A 26 éves fiatalember beszélt a foglyokkal, akiknek az ő szobáját kellett takarítaniuk, és megjegyezte, hogy nem tűntek rosszul tápláltnak. Majd arra a következtetésre jutott, hogy gyanítom szándékos volt, hogy azok, akik kapcsolatba kerültek velünk, azt mondják, hogy a koncentrációs táborok nem is olyan rosszak. A harci és katonai kiképzés mellett Rudolf August ideológiai képzést is kapott az SS-iskolában, ahol olyan kurzusok voltak, mint a fajtanulmányok, tanulmányok, faj politikai feladatok és népességpolitika. A nagyanyja kívánságára Rudolf Augustnak 27 évesen csatlakoznia kellett a dr. Ötker tanácsához, mert az édesapja annyi idős volt, amikor megölték Verdunnél. De mire eljött Rudolf August születésnapja, 1943. szeptemberében még mindig az ss kiképzéssel volt elfoglalva. Egy évvel később pedig a sors kegyetlen fintoraként ott kellett hagynia a félkatonai ambíciókat és átvennie a családi vállalatot. 1944. január közepén Harald Quant visszatért Berlinbe a déli frontról. Mint az első ejtőernyős segít segítisztje, Olaszország déli részén harcolt a szövetségesek ellen múlt nyáróta, próbálva megtartani pújjá és abruzzó régiókat. A 22 éves tiszt rossz egészségi állapotban volt, és már csak a megvetés szavai maradtak számára az olaszokra, akik átálltak a szövetségesekhez. Göbels azért elégedett volt azzal, hogy a háború megedzette nevelt fia jellemét. A fronton szerzett tapasztalat a lehető legjobb hatással volt rá. Írta a propagandaminiszter a naplójába 1944. január 17-én. Látható, hogy a háború nem csak pusztít, hanem épít is, főként a fiatalok esetében, akik számára nagy tanító. Göbels tévedett a nevelt fiát illetően. Haraldnak elege lett a háborúból. 1944. február elején súlyos megfázással a Müncheni katonai kórházba került. Amikor néhány nap múlva el ellátogatott a városba, megnézte őt is. Sürgette, hogy gyógyuljon gyorsan és térjen vissza az egységéhez mielőbb. De Harald nem szándékozott egyhamar csatlakozni a harcolókhoz. Harald okoz nekünk némi aggodalmat. Még mindig nem tud visszamenni a frontra, írta Göbels 1944. február 13-án. Ez annál is kellemetlenebb, mert a hadosztálya egyfolytában a legkeményebb csatákat vívja a déli fronton. Magda hétfőn meglátogatja Münchenben, és rábeszéli. A propagandaminiszter attól félt, hogy csorbulni fog a tekintélye beteg nevelt fia miatt. Harald csak addig számított, amíg a hősiessége táplálta Goebbelsz propaganda kampányait. Amikor Magda meglátogatta a fiát a kórházban, keményen összevitatkoztak. Harald torkig volt a háborúval és radikális náci anyjával és a mostohapjával is. Szakadik támad köztük. Harald viselkedése minden, csak nem tisztességes, írta Goebbelsz, miután Magda telefonon panaszkodott neki. Ez hetekig gyötörte Göbelszt, még akkor is, amikor Harald meggyógyult, és 1944. március közepén visszament az olasz frontra. Magda még mindig nagyon boldogtalannak érezte magát a fia miatt, ezért Göbelsz egy nagyon energikus levelet írt Haraldnak a frontra. Azt hiszem, ez az egyetlen módja annak, hogy térítsem", jelentette ki a naplójában 1944. március 16-án. Nem szabad arra figyelnünk, hogy az ellenség előtt áll. Jobb neki, ha tudja, mit gondolunk róla, mintha a kényeztetéssel tovább lökjük lefelé a lejtőn. Egy hónappal később Göbels választ kapott a nevelt fiától a nagyon szigorú levérre. A kegyetlen montekaszinói csatában vett éppen részt Rómától délre és a frontról írta. Bármilyen kétsége is volt korábban, mind eltűnni látszott. Harald megígérte Göbelsnek, hogy végre kiradírozza a fekete pontot az életéből, amelyet a mostohapja szóvá tett, és észhez tér. Göbels boldog volt a levele látható sikerétől, ahogy ezt a naplójában is megírta 1944. április 19-én, egy nappal Hitler 55. születésnapja előtt. Ugyanekkor Harald küldött egy levelet az olasz frontról egy iskola társának a keleti frontra. Fel a fejjel öreg fiú, rólunk van szó, írta a barátjának. Kitartás, igyekez túlélni, már majdnem vége. Harald tudta, hogy Németország veszített. Noha neki már elege volt a háborúból, a háborúnak nem volt még elege belőle. 1944. tavaszán Günther Quandt egy a tiszteletére rendezett névsorolvasásra utazott Berlinből a Cegi fegyverkomplexumba Poznányba. Előbb kijelölt üzemvezetőként kapta, utóbb megvásárolta a DVM-nek kisajátított fegyvergyárat. Kibővítette az eredeti telepet, új gyárat épített, és a Harmadik Birodalom egyik legnagyobb fegyver- és lőszerkomplexumává tette. A feljavított poznányi telep lánkszórót, légitorpedót, tüzérségi ágyút, gépfegyvert gyártott, valamint fedélzeti fegyvereket a Jú-88 bombázóknak, a Luftwaffe egyik legfontosabb harci repülőjének. Szinte nem volt határa a DVM hatalmas gyártási képességének a lengyel városban. Még a háború vége felé 1944. áprilisában is mintegy 400 millió gyalogsági töltényt gyártottak. Ehhez Günther 24 ezer kényszermunkást alkalmazott a Poznányi gyárban, becsülte meg később egy történész. A tuberkulózis gyakori betegség volt a kényszermunkások körében. Az öntödében dolgozóknak füstöt, lángot és 82 foknál magasabb hőmérségletet kellett elviselniük. Orvosi ellátást csak a németeknek biztosítottak. A lengyel munkások csupán alapvető orvosi kezelést kaphattak, de ezt is megtagadhatták tőlük, ha túl drágának találták. Tizenkét éves gyerekek is dolgoztak az éjszakai műszakban, kemény fizikai munkát végeztek, és gyakran meg is verték őket a telep biztonsági őrei és az SS parancsnokok. Mintegy 75 kényszer munkást végeztek ki a telepen. A Cegyelszki túlnyomó részt kényszermunkás tömegei előtt Arthur Greiser Gaulajter agyba főbe dicsérte Güntert és a gyárát más legendás fegyvergyároshoz hasonlítva. A Várteland, a megszállt Lengyelország náci elnevezésű régiója büszke, hogy itt van a DVM. Hol lennénk a Krupp vagy a DVM nélkül? Igen, az összes telepével itt keleten és nyugaton és az egész nagy német birodalomban, a DVM ma ugyanolyan hatalmat képvisel, mint a Krupp, ezért a Quant név ugyanolyan jól hangzik, mint a Krupp, és okkal félik az ellenségeink szerte a világon. Günther is beszédet mondott, amelyben megjegyezte. Miközben az emberek azt hitték 1934-ben, hogy fazekakat gyártunk, mi már a Führer háborújára készültünk. Egy Reinhard nébuska nevű német kényszermunkás tanúja volt a jelenetnek. Azelőtt művészeti igazgató volt Poznányban, de még 1940 nyarán rossz emberrel akaszkodott össze. Amikor Magda meglátogatta Haraldot Poznányban, berontott Nébuska irodájába, és követelte, hogy rúgja ki azt a színésznőt, akivel a fiarandevúzik. rendezvúzik. Nébuska megtagadta a követelést, és néhány hónappal később letartóztatta a gestápó. És pont Günther DVM telepén kellett kényszermunkát végeznie. Nébuska később azt állította, hogy Göbels parancsot adott, hogy csinálják ki őt. Mégis miután tanúja volt Günther beszédének az üzemben, Nébuska levelet írt Göbelsnek és Göringnek, amelyben megvádolta Günthert és a poznányi gyár vezetőit, hogy a lengyel kényszermunkásoknak és orosz hadifoglyoknak szánt élelmiszeradagokat Berlinbe szállították. Ezután Nébuskát ismét letartóztatta a gestápó, és a fort hétbe egy poznányi börtönbe vitték, ez volt az első koncentrációs tábor, amit a nácik a megszállt Lengyelországban létesítettek. Nébuska túlélte a börtönt, visszatért Németországba, és hamarosan újabb levelet írt arról, amit Günther Poznányi gyárában tapasztalt. De ezt a levelet már az amerikai főügyésznek címezte Nürnbergbe. 1944. május 9-én Ferdinand Porsche, a lánya Louis és a fia Ferri elmenekültek Ausztriába a biztonságba a családjukkal és a legtöbb Porsche alkalmazottal. Azért hagyták el Stuttgartot, mert a szövetségesek légitámadásainak a Porsche gyár volt az egyik célpontja. A Porsche villa mellett egy Stuttgart fölötti dombon egy légvédelmi állomás létesült Porsche egykori zsidó szomszédai otthonának helyén. Ez az állomás csak még inkább fokozta az autótervező család sebezhetőségét. Egyik reggel a Porsche család kilépett a bombabiztos óvóhelyéről a szabadba, és vörös lángfelhő izzadt a merencében. Stuttgart lángokban állt, emlékezett vissza később Ferri. Ideje volt indulni. A Porsche klán Ausztriában várta ki a háború végét, ingázva a birtok, még Ferdinand Porsche vette a szellenzén, és Gmüd a bukolikus hegyi városka között, ahol Ferri kezdte fejleszteni az első Porsche sportautót. A távozásukig Ferri a tervező tervezőiroda vezetésével volt elfoglalva, ahol több száz kényszermunkás dolgozott. 1942 nyarán egy kényszermunkatábor létesült Porsche új autógyárának közelében, amelynek egy részét kizárólag a családi vállalkozás használta. Az osztárvájtereket tartották itt fogva. Még privát célokra is használták őket, 1943. márciusában Ferri és a felesége Dodo a háztartásuk személyzetében egy kedves 16 éves ukrán lányt dolgoztattak a család ausztriai birtokán. Ha olyan szorgalmas, mint amilyen gyönyörű, akkor Ferri elégedett lehet, írta egy porserokon a tinédzser lányról Louise Piechnek. Miután a feleségét Louis t és a gyerekeit biztonságban tudta Ausztriában, Anton Piech terrorja a Fallerslebeni Volkswagen gyárban még keményebb lett. 1944. május közepén egyik mérnökük Auschwitzba utazott, ahol kiválasztott 300 magyar fémmunkást. Egy rövid ideig a Volkswagen gyárban dolgoztatták őket, V egy szárnyos rakétalövedéket gyártottak, a nácik egyik csodafegyverét. De hamarosan elvitték őket, hogy egy vasérc bányát földalatti fegyvergyárra alakítsanak a nácik által megszállt Lotaringiában. A bányában csatlakoztak 500 zsidórabhoz, akiket ugyancsak a Volkswagen válogatott össze Auschwitzban. Május 31-én Neunengamméból hoztak 800 rabot, hogy befejezzék egy kényszer munkatábor felépítését a Volkswagen teleptől délnyugatra. Johannes Pump SS rajparancsnok volt az első, aki az úgynevezett Lágberg tábort irányította. Még májusban a szadista SS parancsnokot elküldték 100 kilométerre keletre a Günther Kvantféle Hannoveri Álfátelep Neunengammei altáborából a Piék vezette Volkswagen gyárba. Mindkét helyen tombolt a kegyetlenség és a brutalitás. 1944. szeptember közepén a Sachsenhauseni koncentrációs tábor 30 berlini altáborának egyikét Quant niderső nevájdei Pertrix akkumulátorgyárából a főváros keleti részén fekvő ipari területre telepítették át. Günther idősebb fia, Herbert felelt a Pertrix személyzeti állományáért. Az új altábor más volt, mint a legtöbb, itt csak női foglyok voltak. Az SS a Spré folyó déli partján egy kiszuperált hajón tartotta fogva őket egy volt éjszakai bár a Lourarai területén. Az altáborból 500 nőt kényszerítettek arra, hogy a Kvant tulajdonában lévő és által vezetett Pertrix telepen dolgozzanak az elkövetkező hónapokban. Sokan közülük már éveket töltöttek rendőrségi börtönökben vagy koncentrációs táborokban. A belgais lengyelnőket Ravensbrückből, egy női koncentrációs táborból hozták 100 kilométerre Berlintől. A lengyelek pedig Auschwitzból érkeztek Ravensbrückbe. A Pertrixnél a nőknek 12 órás műszakokban kellett robotolniuk, és noha nem volt semmilyen védőfelszerelésük, akkumulátor savval dolgoztak, ami erősen kimarta a bőrüket. Fekete-fehér csíkos, rabruhaszerű öltözékük hátán egy kereszt volt. Lábukon fapapucs gyakran bántalmazták őket az SS őrök, akik kísérték és őrizték is a nőket. Az altáborban nem volt sem gyengélkedő, sem szappan, viszont rengeteg volt a féreg, és nem volt normális élelmezés sem. Két nő osztozott egy fa a hajóban. Herbert Quant nem csak a Pertrixben dolgozó női foglyokért felelt. A 34 éves férfi megpróbált saját altábort építeni. Két évtizeddel azután, hogy apja megvette az éveréni birtokot, hogy segítse gyengélkedő fiát, Herbert megvásárolta a sajátját, amelyet Niverlének hívtak. Günther kiszemelt örökösének, elment a kedve zéverintől. A göbelsz esküvő beszenyezte, csak a családi gondok árulása, aki a szeretett birtokot náci erőddi alakította. Herbert már nem járt zéverinbe. De változatlanul lelkes természetjáró volt. Trakeneri lovakat tenyésztett, és a látás zavara ellenére imádta a motorcsónakot, a gyors autókat és a vitorlázást. 1942 őszén megvette a 250 hektáros Níver-lebirtokot az alsó Luzitániai vidéken, 160 km délkeletre Berlintől. Az elkövetkező két évben, amennyire az ideje engedte, vonatra szállt és a Níver-léhez legközelebbi faluba ment. Az állomásról lovaskocsival hajtott a közel 10 kilométerre lévő birtokára. Ott töltötte a hétvégéket tényleg nagyon kevés kivétellel. 1944. decemberére vagy egy tucat külföldit dolgoztatott a birtokon a kertészetben, a konyhán és a háztartásban. Köztük négy lengyelt, négy ukránt és két hadifogjot. Niverle Herbert számára kényelmes helyen feküdt. A Berlinre zúduló folyamatos légitámadások miatt az ÁFA és a Pertrix repülőgép akkumulátor gyártását át kellett helyezni a náci Németország távoli keleti vidékére, két városba alsó sziléziába, hogy védeni tudják a gyártást. Zagánban az egyik ilyen városban Herbert személyesen vett részt egy altábor tervezésében és létesítésében. Azt tervezte, hogy foglyokkal folytatja a Berlinből oda telepített gyártást. Zagan alig 40 kilométerre volt néverlétől. 1944. október 27-én egy mérnök megmutatta a tábori barakkok vázlatát Herbertnek és a többi Pertrix igazgatónak. Egy héttel később a mérnök beterjesztett egy kérvényt a TOT-szervezetnek, a náci hadimérnökségi egységnek, amely egyéb gyilkos szerkezetek mellett a koncentrációs táborokat építette, hogy készítsenek barakkokat a raboknak. Egy hónap múlva 1944. december 2-án lezajlott egy bemutatkozó találkozó egy SS-tisztel a közeli Gross Rosen koncentrációs táborból, amelynek körülbelül 100 altábora volt szerte a harmadik birodalomban. Két nappal a találkozó után Günther Jobbkezét, Horst Pávelt és Herbertet személyesen tájékoztatták a Zagani építkezésről. A megvizsgált barakok közül kettő már majdnem készen volt, és legalább 25 koncentrációs tábori rab már dolgozott az építkezésen. 1945. január közepére 40 vagonyi gépet és felszerelést küldtek zagámba. A náci hatóságok úgy becsülték, hogy három hónapba telik az altábor felépítése, és csak a befejezése után lehet odavinni Groß Rosenből a foglyokat a különféle rabszolgamunkákra. De ez már nem történt meg közeledett a vörös hadsereg. 1945. január végén személyesen Herbert vette át a befejezetlen altábor evakuálásának irányítását néhány héttel azelőtt, hogy a szovjet csapatok elfoglalták Zagant és niverley 1944. szeptember 30-án szombaton napsütéses őszinap volt Kelet-Vestfáliában. Az amerikai bombázók a semmiből bukkantak fel. Délután két óra körülkezdték bombázni Bielefeldet, a földeltéve egyenlővé a történelmi városközpont nagy részét. Amikor felharsantak a sirénák, Richard Kozalowski, a felesége és két lányuk a Johannisbergen Bergen lévő villájuk pincéjébe menekültek, ahol már készen várta őket a légvédelmi bunker. A házat közvetlen találat érte, ami valószínűleg azonnal megölte a négy tagú családot, bár lehet, hogy a pincében lévő szénahalmok alatt fulladtak meg. A gyászjelentésük jelentésük a szokásos frázissal kezdődött. Terrorista támadás vette előket. Rudolf August Ötker alig néhány hétre volt attól, hogy a waffen eszeszt tisztje legyen, amikor megtudta, hogy az anyját, két kisugát és a nevelőapját megölték. A veszteség nem csak a 28 éves becsvágyó tisztnek volt személyes tragédia. Hitler számára is nagy csapást jelentett az egyik első számú szállítójának elvesztése. Rudolf August felmentést kapott a kötelezettségei alól, hogy átvehesse a családi élelmiszervállalatot. Egy hónappal később Rudolf Augustot, miután sikeresen befejezte a kiképzést, előléptették SS untersturmführer ami a legalacsonyabb hivatásos rendfokozat a szervezetben. Mielőtt bombák hullottak gyerekkori otthonára, Rudolf August állást kapott az SS központi gazdasági és adminisztratív hivatalának központjában Berlinben. A szervezetet Oswald Pól SS-tábornok vezette, aki a mostohapja nagyhatalommal bíró ismerőse volt a Himmler baráti körből. De Rudolf August sosem ment a fővárosba az SS-nek dolgozni. Ahogy a félkatonai karrierje váratlanul véget ért, úgy egy másik azonnal elkezdődött. Rudolf August készen állt és képes volt a mostohapja örökébe lépni. Nem tudok jobb apát elképzelni, mint Richard Kazelowski mondta egy német lapnak adott interjúban több mint fél évszázaddal később. Sem jobb tanárt magamnak. 1944. október végén Rudolf August Berlinben meglátogatta Fritz Kránefusz SS-tisztet a Himmler kör motorját. A látogatás után Kránefusz azt javasolta az SS-vezérnek, hogy a nővére helyett Rudolf Augustnak küldje el részvét levelét. Ő az ötkerbirodalom valódi örököse és a mostoha apja után ő lesz az igazgató, írta Kránefusz. Az SS-nek már jelezte Kázalovski halálát. Mint köztudott, dr. kazalowski a baráti kör tagja volt, és ha nem is tartozott még közénk a hatalom megszerzése előtt, rendkívüli ember volt. Emberi tulajdonságai révén is példaképnek tekintjük, ami nagyon kevés cégvezetőről mondható el. Kazalowski szemében nem az üzleti kapcsolatok és előnyök tették különlegessé a Himmler baráti kört. Ezek csak kellemes kiegészítők voltak. A Himmler baráti kör és gyűlései azért álltak közel a Westfáliai törtető szívéhez, mert úgy érezte, hogy tényleg megcsinálta. 1944. május közepén egy gyűlésről merengett egy levélben a lebombázott Perlinben. A csodálatos este, amit együtt töltöttünk a birodalmi bank kaszinójának kertjében, mintha egy lerombolt világ közepén a béke oázisában lennénk. Örök emlék marad a számomra. A csapás 1944 nyarának végén ért a Harald Quantot, amikor a német csapatok visszavonultak Olaszországban. Szeptember 9-én Göbelst személyesen tájékoztatta Kurt Student a Luftwaffe tábornoka, hogy a nevelt fia megsebesült egy csatában Olaszország-Adriai partvonalánál Bolonya közelében. Harald eltűnt és valószínűleg a szövetségeseknél van hadifogojként. Göbels úgy döntött, egyelőre nem mondja el Magdának, hogy vöröslegesen ne idegesítse. Remélte, Harald életben van, és megbízta a keresztet, hogy nemzetközi kapcsolataink keresztül szerezzen információt a nevelt fiáról. majd majdnem két hétig nem árult el Magdának, hogy fiát nem találják, és valószínűleg a szövetségesek fogságába esett. Magda nyugodtan fogadta a hírt, de a pár úgy határozott, hogy a hat kis testvérnek nem szólnak róla. 1944. november 1 volt Harald 23. születésnapja. Jött és elmúlt, és még mindig nem tudtak róla semmit. Magda és Göbels egyre nyugtalanabb lett, attól tartottak sosem fogják látni. Egy héttel később Harald zászló egy katonatársa elmondta Göbelsnek, hogy Harald tüdőlövést kapott mielőtt eltűnt. Még mindig nem tudták, hogy túlélte a sebesülést, és hogy hol van. Goebbelsz kiterjesztette a keresést, megkérte a semleges Svájc és Svédország német követségét, hogy segítkezzenek Harald megtalálásában. A náci-német ország külszolgálata a stokholmi követségen keresztül még a szövetségesek követségeivel is kapcsolatba lépett, hogy megtudják, mi lett Goebbelsz nevelt fiával. 1944. november 16-án, több mint két hónappal azután, hogy Harald eltűnt, Goebbels jó hírt kapott a táviratban a Vörös keresztül. A sebesült Harald egy brit hadifogolytáborban táborban tartózkodik Észak-Afrikában. Magda könnyekben tört ki, amikor a férje telefonon közölte vele, amit megtudott. Úgy érezte, első szülött fia újjászületett. Goebbels titokban már feladta. Másnap este a pár levelet kapott Haraldtól. Azt írta, hogy súlyosan megsebesült, két vérátömlesztésem van túl, de a német orvosok gondját viselik és meggyógyítják a fogolytáborban. Hitler, aki nagyon aggódott Harald miatt, szintén megnyugodott, hogy a fiatalember végül megkerült, írta Göbels a naplójában. Nagyjából két hónappal később, 1945. január 22-én Hitler rezidenciáján, a birodalmi kancellárián Hermann Göring átadott Göbelsnek és Magdának egy személyes levelet, amelyben Haraldot kitüntették a német kereszt aranyfokozatával. Középen egy méltóság teljes horog keresztel. A kitüntetést távollétében kapta meg Harald a csatákban mutatott hősiességéért. Göbelszt meghatott a Göring gesztusa. A két ember viszonya mindig is érzékeny volt. Göbels nem is bírta ki, hogy később nem marogjon a Luftwaffe vezér kabinettársára. Az embert mélyen meghatja az embersége, de sajnos nem képes elérni azt, amit ezen a területen el kellene érni, és a birodalom és a német nép drágán megfizet a kudarcaiért. Sajnálkozott a naplójában. Harald előérzetei a háborúval kapcsolatban végtére is beigazolódtak. A szovjet és a szövetséges csapatok Berlin felé közeledtek, a náci Németország bukása a küszöbön állt. És amint ez bekövetkezett, Harald már nem láthatta többé az anyját, a mostoha apját és hat kis testvérét. A házas pár szavai szeretett Haraldjukhoz levélben érték el a fiút, jóval azután, hogy a végzet lesújtott rájuk.